Oh, jeg har aldrig rigtig tænkt så meget over hende, selvom jeg er gået forbi hende rigtig, mm. rigtig, rigtig mange gange. Det er bare en idé med hverdag. Jeg går hele tiden forbi den, og så kigger altid på den lige. for mm. til at kigge på den, ikke? Jo. Ja. Den er så sød. Jeg nyder den faktisk hver gang, jeg går forbi. Du genkender måske ikke umiddelbart navnet Hanne Warming, men der er stor sandsynlighed for, at du har stødt på et eller flere af hendes værker på din daglige fær. De er nemlig lige der. Spredt ud over det meste af Danmark, i dagligdagen og byrummet, på en og samme tid vist frem og subtilt gennem væk. Varmingsskulpturer smelter sammen med det liv, som omgiver dem. I Københavns Lufthavn kan du møde to afslappede piger fra Paris med stridtende numser, som med overblik kigger ud over ankomsthandens menneskemylder. På det samlende tingsted står en lille foroverbøjet dame med to nysgerrige hunde, og på kultorvet i Indre København kan vi sætte os ved siden af det ældre ægtepar, som deler en omsorgsfuld og vilende stund på bænken. Fælles for hans varmingsskulpturer er, at man kan komme helt tæt på. Som beskuer kan man røre ved materialet og nærstudere de fine små detaljer. Hanne Varmings kunst er en dvælen ved små genkendelige hverdagsøjeblikke, og gennem hendes mange inkluderende skulpturer får vi et indblik i forskellige stadier af menneskets liv. I denne podcast vil vi se nærmere på Hanne Warming og hendes kunst, som mest af alt fremstår som en medrivende fascination af hverdagen og det nære. Vi vil komme omkring Varmings liv, virke og mangfoldige produktion, samt ikke mindst hendes betydning for det danske byrum og lokalsamfund. For mig har det været altid mennesker, og hvorfor er de så forskellige, og hvorfor kan man blive ved med at undre sig? Altså, det er jo egentlig det, der starter en, at man undrer sig og ting. Hvor, hvordan er det, og kan man få fat i det der? Eller? Det, er jo, det er jo egentlig mærkeligt, ikke? at man bliver... Det er jo en gave, at man har, ikke, fordi jeg har jo til resten af livet. Hanne Warming er født i 1939 i København. Allerede som seksårig begyndte hun at kreere de første små figurer, og i skolen var hun pladet af sin ordblindhed. I stedet for at lære at læse, fandt hun glæde i at tegne og modellere, og efter endt skolegang blev hun ansat på den kongelige porcelænsfabrik. Trods det rutinepræget arbejde med sammensætning af små gipsfigurer, udviklede hun sit talent og lærte blandt andet at forme små, delikate blomster til Flor Danica. Sideløbende modulerede hun sine egne ting, og hendes talent fik billedhuggeren Knud Brøndsted til at åbne sit hjem for hende og tage hende under sine kyndige vinger. Som 18-årig kom hun på Kunstakademiet, hvor hun fik muligheden for at arbejde med levende modeller fra morgen til aften. Bronzestøbning blev næste skridt i varmings kunstneriske uddannelse, og trods undervisernes skepsis over for hendes kunden og stil, var hun ikke i tvivl om, at det var det, hun skulle. Hun ville skabe skulpturer, der skildrede livets gang. Varming elskede studiemiljøet og det at være blandt andre skulpturentusiaster, som også ledede og åndede for kunsten. Hele miljøet var jo vidunderligt. Alle de der unge, som gik der, var jo, var jo kun optaget af skulptur. Ikke? Og vi talte om skulptur og, og rejste hver sommer. Efter akademiet blev Hanne gift med billedhuggeren Erik Warming, og sammen flyttede de på landet, hvor de startede familie. Parret fik inden for en kort årrække fire børn, som alle blev store inspirationskilder til Warmings figurer. Der var jo hele tiden en ny model, ikke? og når jeg var færdig med den ene, så var den anden vokset lidt ikke? og så anderledes ud. Det har været min meget tydelige start. Da familien vendte tilbage til København, gik varming travle og produktiv år i møde, hvor hun udarbejdede adskillige portrætter, både på bestilling og eget initiativ. Det særlige blik for motiverne i hverdagens øjeblikssituationer blev den røde tråd og kendetegnet for værker, særligt i de imponerende helkropsfigurer i større format. En af varmings første store opgaver kom fra Jørgen Kommune, der efter et besøg i hendes værksted bestilte skulpturgruppen Familie på en bænk til deres byrum. Skulpturgruppen består af to forældre, to børn og en hund, og er et glimrende eksempel på det hverdagsliv og de familiære relationer, som varming yndede at skildre. Ligeledes fremviste skulpturgruppen varmings karakteristiske teknik, som blev gennemgående for hendes kommende værker. Særligt overfladestrukturen, hvor lagene i modelleringsprocessen er bevaret i bronzestøbningen, er kendetegnende for varmingsarbejde. Dette giver beskueren en særlig lyst til at opleve skulpturen med kroppen og følesansen, og ikke blot med synet på afstand. Og der sidder jeg altså bare med et lille bræt og en pind og sådan noget lir. Og så går jeg i gang. Altså jeg starter jo indefra hvor pinden er, og så lægger jeg små klatter på, og så kommer der mere og mere på, og så kommer... Det er kinderne. På et, et barn, der ikke er større end de her, er kinderne jo meget væsentlige, der er meget kinder på. Selvom mange af varmingsværker netop var bestillingsarbejder, blev en lang række af dem også til i værkstedet, hvor hun tog udgangspunkt i egne iagttagelser og inspirationer. Dette gør sig gældende for de før omtalte piger fra Paris. Jeg var på Fjak i Paris, og der står der to de er egentlig lidt japanske, og den ene har ligesom et trekantet hoved, og den anden har firkantet. Og de står og venter på, at udstillingen skal åbne, og står sig op af et gelænder. Og hende med det trekantet hoved, hun, hun har sådan armene ude, så den der trekant gør sådan her. Og hende med det firkantet hoved, hun, hun rejser sig kroppen og har armene sådan her, så firkanten bliver sådan. Den. Altså det, det måtte jeg tegne med det samme og så gå lidt rundt og bag om så har de jo nogle gode rumper derude og og så lavede jeg den i lille størrelse og tænkte om altså jeg starter altid med en lille og så står de og ved ikke rigtigt, om de kan, om den er sjov eller hvad og, og der er det måske lidt tydeligere det der jeg sagde med den meget trekantet på den ene side, og så hende, der ligesom er mere kvadrat. Så pludselig kommer jo en dag, hvor, hvor man skal have en udstilling og bruge store ting. Og så går jeg jo efter, hvad for nogen af de små skitser kan måske holde til at blive til en stor ting. Og så laver jeg de to. Altså modellerer dem op i ler får dem sat over i gips, og kan patinere dem, sådan, så det næsten ligner bronze, og udstiller dem i gips. På I forbindelse med en udstilling på det anerkendte Galerie Asbæk valgte varmingen at opskalere de små figurer til gipsskulpturer i menneskelige proportioner. Københavns Lufthavns informationschef kom forbi udstillingen og blev sammen med Jakob Asbæk enige om, at de to piger, støbt i branche, ville passe perfekt til Lufthavnens ankomsthal. Selvom skulpturerne ikke oprindeligt var tiltænkt lufthavnen, er det nu svært at forestille sig ankomsthallen uden de to nysgerrige piger. Som beskuer får man instinktivt lyst til at stille sig ved siden af dem for at se, hvad de kigger på. Med piger fra Paris blev varming dermed udstillet et sted, hvor mange tusinder af mennesker hver dag kan opleve hendes kunst. Netop at varmingskunst ofte befinder sig i det offentlige rum, betyder at mange mennesker, både bevidst og ubevidst, interagerer med hendes værker. Det gør sig i høj grad gældende for værket Hyllemor, hvor et ældre ægtepar i bronze sidder på en bænk midt på det travle kultorvet i det centrale København. I værket blandes interessen for det almindelige med eventyrets verden og henviser til H.C. Andersens fortælling Hyldemor. Nykarsbergfondet købte den i bronze og forærede den til Københavns Kommune. Og så var det dengang stadsarkitekten Eivind Lorentzen, han sagde, at vi må ud og gå en tur og se, hvor kan vi stille den. For den kan jo ikke stå hvor som helst. Og så gik vi rundt ude langs søen. og der var mange steder. Så kom vi ind til kultorvet, så sagde, at her, det er simpelthen lige, det kan du nok se, altså de der bænke, der står over, hvor der mange gange sidder nogen og drikker bejre. Men der var sådan lige en plads, så der kunne være en ekstra bænk. Så sagde han, nah, det tror jeg, altså der er mange... Der er mange billeder, der gerne står her på Koldtåret. Så sagde jeg sagde, at jeg skal jo kun stå helt ud i yderkanten. Altså. Jeg skal jo ikke ind på midten og på en stor sokkel eller noget. Vi skal bare stå lige så stille der. Og så kan de sidde og kigge på alt det liv, der er på tåret. Det er jo helt genialt. Og så på en eller anden måde blev han altså overtalt. Og den plads den er genial, synes jeg. Og de står stadigvæk lidt pudsigt. Måske lidt små. Altså, man behøver ikke nødvendigvis at få øje på dem, når man går over til året. Men hvis man har set dem, og der sidder mange gange folk ved siden af på bænken, det er der lige plads til, der kan sidde i. Hylemur har fået en nærmest legendarisk plads i København, og det vil højst sandsynligt være svært at finde en københavner, som ikke har stiftet bekendtskab med den lille, intime skulpturgruppe. Den subtile hverdagssituation og det nære liv finder vi også på Valby Tingsted, hvor kone med hundene har stået siden 2013. Her ser vi en ældre kvinde, som med forebåret hoved betragter sine to hunde, der kigger trofast tilbage på hende. Kvindens barm og krumme ryg sladrer om årenes gang, og hun udstråler en følelse af nærvær og tryghed. Kvinden har sine helt egne personlige træk, men kan på samme tid forestille en hver ældre kvinde, som lufter sine hunde i centrum af Valby. Går man tæt på kvinden med hundene, vil man se flere blanke og polerede områder, hvilket er et resultat af, at mange forbipasserende ofte rører ved hende eller giver hunden et klap på hovedet. Et fantastisk udtryk for nærheden i varmingsværker, som ofte står uden pedestal i samme højde som beskueren. Netop Valby har gennem årene fået en særlig betydning for varming og hendes kunstneriske virke. Med værksteder på både Gadekærvej og Mosedalsvej, samt en lejlighed på Toftegårdsplads, opbyggede hun en tæt relation til Valby og dets beboere. Lokalmiljøet og den store diversitet blandt byens indbyggere gjorde noget helt særligt for varmingsinspiration. Særligt miljøet her i Valby, det, det kunne næsten være som om jeg var flyttet til Paris, fordi nu har vi så mange fremmede folk, og de er simpelthen lige uden for mine vinduer, så jeg, jeg kan næsten bare stå og tegne ud af vinduet, så tæt er de på. Og alle de særlige folk, altså indbyggerne fra Valby, de er også, det er nogle særlige, det er særlige folk, der bliver i Valby. Hanne Warming har en lang karriere bag sig som kunstner, og har i årenes løb modtaget legater og stor anerkendelse for sine værker, der altid vækker et genkendelsens smil. Hendes kunstneriske produktion er yderst omfattende og tæller blandt andet. Kone på kasse ved Bispebjerg Hospital. Emma på bænk i Allerød bymidte mand og barn på bænk ved Møstings hus på Frederiksberg, mindre figurer så som siddende ammende mor, rundt kone med kurv, portræt af datteren Karen Margrethe og Amalie på stol. Portrætter af prins Nikolaj og prins Felix, Desuden er Varming blevet udvalgt som skulptør af medaljer og mynter og lavet mynten til kronprins Frederiks 18-års fødselsdag i 1986 samt portrættet af dronning Margrethe den 2. til de nye mynter i 1988 og 1989. Varmings kunstneriske univers skildrer livets og hverdagens gang med en fascineret og kærlig nysgerrighed. Fra den spæde barndom gennem ungdoms- og voksenliv til dets uundgåelige afslutning. Tak fordi du lyttede med til Kulturkanalen podcast, denne gang med fokus på kunstneren Hanne Warming. På kulturkanalen.wordpress.com kan du besøge vores online platform, hvor du kan dykke ned i et bredt spektrum af kunst- og kulturindlæg i øjenhøjde. På vores Instagram kan du desuden holde dig opdateret på nyeste indlæg og hverdagskultur. Vi lyttes ved.